Марися одна. І що це з батьком сталося все переіначують? Папінька? мамінька, Аж чудно, папаша, мамаша. Ще чудніше, Не можу я так балакать. Входить Микола. А ти чого притийся? Микола. Хіба не можна? «Марися, та нема часу й побалакать з тобою. Степана виряджаємо в город. А я люблю з тобою сидіти і розмовляти так, щоб нам ніхто не заважав і ніхто нас не бачив. Микола, а мені вже обридло ждать і ховатися від людей. Сьогодні скажу своєму батькові, щоб побалакав з твоїм, а після провід і поженимся. Чи так, Марисю? Ну а вже, чого ще ждать?» Микола, «Поклич мені, Степана, я хотів з ним побалакати!» «Марися, зараз!» «Микола, а йому сказати?» «Марися, з якої речі?» «Микола, а щоб на весілля приїхав!» «Марися, поспіємо ще!» «Іде!» «Микола оглядається!» «Марисю!» «Марися, чого?» «Микола підходить!» «Не будеш сердиться, як я тебе поцілую!» «Марися, Ну, ші!» Микола цілує її раз, Хоче ще. Марися одводить його. Годі! А то ти до весілля націлуєшся, а після обридну. Пішла. Микола. І ніколи більше разу не хоче. Тільки оскому наб'є. Стривай же, я женюсь. Завтра батько побалакають з дядьком Мартином, а через два тижні Марися... Буде моя жінка, жінка моя, тільки подумать та й гарно, а як оженюсь. О, Мариночко моя кохана, ти моє сонечко, і світиш мені, і грієш мене.